Pobrezia energetikoa osakin eginda eguitzordua pobrezia energetikoa dalako azitzeitea dator, baina lehen dengo emango diogu kaixo baitor, zemu zabil? Bas banderakia zen? no? Ba, Nire gai, prestetorria laiz Bueno, bai, ala moguan mm. Asi ingo bat jokin, fortezpazai zuka, zuka ingo dizut ma ah, bueno, ala eskatzen dula irutzen zei dalako Pobrezia energetikoa ipatu dago gai bezala Eh, ser la pobre energético hacerla esa la pobrecia, Vai, eh, es batek, besela, igual, anda, la pobre vernisate esqui debate que esa un mes la pobreza energético igual muchoones anda esa ley queda da la pobreza oro corán avis mate esas que en finña bueno su seña lo tutado pobre sí oro corquín bañó al aire en contonar tu verdadba está la pobre orocorro riva y sigueta bueno bestelako konplexio da da askala eta gaur egunere ere argi da guainikan ere ez da oso oso ondo definituta zer dan pobrezi energetikoa eta zer ez, ez eta eta nolabait garatzen daun edo garatzen duan kontzeptu bat edala ez dago definituta ez dago argi zelan energetikoki pobre izatea ez ez ez hola konsensu horroko orro bat da hona da geota esan duten bezala geota zehazte, zehaztasun gehiago hartan edan ez ba bueno Europa Mariana dices ya jarri ditue eh nolabait faktore batzuk edo 4 puntu nagusi en, pobrezia energetikua zertan dan se eta motzioan esan da nolabait labur bildu leike ba bueno en 4 puntuei edia la bat da langastu desproporcionatua edo pertsona edo famili baten errenta kontuan hartuta eta beabi sidan estatu edo herrialdieko batas besteko Gaztu kontu hartuta, ba, bueno, bere diru sarrerekin alderatuta, bere en, gaz, energiagaztuak ze proporzio daken. Hori da bat, de, engaztu dezproportzionatua. Gero bestia da igual, iskaz beste motorea joan da, eskutuko energia pobrezia bezala esateana, eta hori da, ba, iskaz hori ez, justu kontrakua, da familiak edo etxe oso oso diru gutxi gaztatzen dutenean energiagaztu aia ja horregiteko. Eh, claro, horia aldalako, leke igual ona dakela eta kasu batutan izangoa, baina kasu askotan eta kasu gehienetan da azken finian gaitasue ekonomikoik ere ez dakatela gastuei aurre iteko, ez? Gero beste bi en, faktore edo izatelean aldia bat temperatura mantendu ezinabilizatia batez ere neguan, ez? Eguan, Gero hori kokapen geografikoan arabera aldatu itenda, claro. Otzaitan nelekutan da, batez ere, neguan, en, temperatura minimo bat mantendu ezin ahal izatea, nesan lehiko ala mazazpidikan behar gala, baina, bueno, temperaturako benagarria hogei garra du inguru denez, ba. eta hori igual gaur egun ere, pandemiakin ere, bizkat konturatu gea, ez? etxian demorazko pasa eskio naiz eta emez hortzien beretzik garra duen, ba, otza pasa lehikela ez. Ba, ko, zenbat eta temperatura txiki jo, orduan eta larritasun handio. Eta gero lagarren faktoria dana da, en, En faktura energetikotan atzerapenak, ez? Basken fina, igual, momentuan ez inezu faktura hor daindu, eta gero atzeatzen joteza eta, bueno, hori morakin ere akumulatu daiteke. Eh? aiteke. Mm -hmm. Zukoienerreko e, langi, langila zaitu bo, eta pobrezia energetikoan zabiltza, ze ekimen daude pobrezio ni aurre egiteko edo ze, ze lanetan ibiltzen zeate? Ba, eben, ekimenak ekimen mota ez erina daude, goiener maian gaur egun en, nolabait bi ekimen edo bi proposamendaz kau, en, bobrasio energetikoaren gaia lantzeko, bat da barrura behirako programa bat, goiener soziala izan adun programa, eta gero beste badaget ere, ba, bueno, proiektu europea baten sartu da gaude, eta horreia biskak beste dimentxioa daka, ez, bat, esken hori. nori, en, europa mailako kontu badalako. Baina goienerra barrura behira, esan bezala goiener soziala programa, Da, en pobresia energetikoa iaurrei nahi dion, edo, bueno, aldanenian en pobresia energetikoakin, edo pobresia energetikoan era hobetu nahi dun programa batez, eta hori zentratzea batez ere formakuntzan, eta jakintzan zabalpenian, alegia, en pobresia energetikoa paretzen duten pertsonak, edo familiak formatu, eta hiei, bueno, ba, azaldu, zer den faktura elektriko bat, azaldu nola aurreztu edeketan energiaa, azaldu baitare eta erakutsi en, nola jaso baita ezken laguntzak pobresi energetikoa ja horreiteko ez. Eta orduan ba, adibidez, zehatz bada adibidez, familia edo pertsonaten faktura bat hartzia, eta horrei begiratu bat ematia eta ikustia ze, nola hobetu daiteken ez. Ba izanileke potentzia jetxiz, izanileke tarifa aldatuz, izanileke merkatu erregulatuen edo librrian batetik bestea pasan. Eta ta gero orokorrean bait ere, azken finean forma kontza edo jakintza en, merkatu elektrikoan inguruan, fakturan inguruan dagoela, ez? Zeuen, ben, nik uste niko argia dala gaur egon, en arginda, benon, merkatu elektrikoan inguruan oso jakintza gutxi daola zabalduta orokorrian, eta oso gutxi daki ez? Eta Eta horren inguruan jakite diaroso garrantzitsua da ulertzeko benetan nola funtzionatzen du merkatu elektrikoak, gero ulertzeko faktura elektrikoa nola ulertzen den eta gero ulertzeko ba guri horrek nola era egiten diguen, ez? Bakastu egokiena zen energia kontsumo eta bar. Gero eus goiener soziala programa baita ere, en garrantzia ematen zaio sozialekin itean elkar lana, ez? Zerbitzu soziala kaskenfiñaan dira en udaletan bidez, edo bestelako erakundeen bidez. Lotura zuzena dakatenak pertsona zaurgarriekin edo ba, energia gaztuei aurreiteko arazua dasken pertsona haiekin. Eta hori, ba, bueno, aien bidez, nahi gana, familiekin edo pertsunekin behekin zuzenian lanketa ditiaz gain, gizarte zerbitzutako edo bestelako harreman bueno, hori daken eragiride pertsona haiek, zuzenian baita ere kontaktu egitzia, eta lanketa, lanketa horroko batiteakoan pertsona haiekin, ba, energiaren gaiaren lantzoko lanketa batitea. Ze gaur egun askotan, eh, bueno, ba, diru laguntzak ematen dira, beste lako lanketak iten dira, ba, baino gero azken finan, eh, familia da pertsona horrek diru gaztu ondibada balimadaka energiekin lotuta hona, eta horrei aurreit ez dio berdin-berdin jarraituko diru hori gaztatzen, eta jaso da ezak elaguntza bat, baina alare, alare diru hori gastatzen ongoa ez? Eh? Ba, bueno, bat, en, diru gaztu hori, energian kontsumoak eraginako diru gastu hori gutxitzen balimada, Ora galdera egin dezake azken fine, ba zerbitzu bueno, gizarte zerbitzuak ere gaitasuna da familie gehi hori laguntzeko edo ez? Eta gero, ba, aitare, en, gizarte baita ere, gizarte zerbitzu eta, eta familia zapartare, beno, ba, askenfinan er, soziala programa berare el burutako bat bada, alik eta ba, bueno, aliketa zabalpen handien ait eta oreitea, ba voluntarioen bidez, baita lehtaldiak antolatuz des eta tailarrak antolatuz, ba faktura elektrikoen inguruan eta gai horrekin lotuta doen beste gaien inguruan ere bai. Ez ezagutza da hundi ala gaian inguruan, jendea konstiente ala pobrezia batean bizi den edo ez? E, nik esan gonduk ebaiet, oza nik neubazitare niretzako ez da betian ikan anezautu izan deten gauzo bat ez? Juna ogan gutxi, bueno, ba, bizkat urtea pasatu ala eta igual, gaia orduan eta gerturago sentituala ala, ba, bizkat ni ere igual neu kontzientzia artean hasi naizena. ez? Eh? Nik ere ikusten ere etxia magare baten pentsatzen dut, ba, bueno, etxia zaharra da eta zine temperatura manten dutak eixo ez? Baina gara etumarekin konturatzen jute zago, horrak asken finan, pixkat, arazo estrukturaloa dakala hatzian. Eta, ba, zure gaitasun ekonomikoan arabera, izan leke erekin haundi jau, edo txiki izan dezaken. Eta ez tala asken finan gaztu ekonomiko zuzenian, ere egiten gozoa, ba, eta, bueno, etxian egitura beha, dakon, dakon kontsumoakulturare bai, ez, gaur egun, eta ez da energiakin lotuta, izak, eta edo zein ondazu materielekin helikagaiekin, eta dakon kontsumoakultura horrek, bultatze gaitu nada, izan ere, justu, Gehiago en gehiago gutxi kontsumitza baino, ez? Eta justu bako goian erratikaren hortan taen fasia hartzen duen inverda la gauza inverdana da, energia gutxio gastau. Eta hortako inverdia hobeno. Ibiliditaske tek teknologia greiak, ibiliditaske formakuntzak, mezken finanta ekintza txiki batuen bidez. Gero ezin Ez da sekulaztu, atzetik handakan arazu struktural hori, eta, bueno, ba, energia, sistema behak eta nola donantolauta, borrek zuzeneko ere badakala, azken finan bukaerako erako nolait izeberran punta dan pobresi energetikoa pairatzen du pertsona hori. Lehenagoera ipatu dezu e, proiektu desberleina daudela, bat Goienerren barrua begirakoa, oaino zaltzen ari zinen Goiener soziala izango zena, eta e, proiektu Europar baten berri ere eman diguzu. Powerpur zer da sirtondatza honek? Eh, bai, Powerpur da hemen ez ala europako proiektu bat eta gustira 14 erakunde desberdin gaude hartuta, bi kooperatiba energetiko, Goierri eta gero Portugaletikan Koperniko izeneko beste bat eta gero hau bueno, da Grasiko unibertsitate bat, eh, beste, bueno, enpresa hondibate Europa mailan teknologia ibiltzen dana, En eskualdetako energia agentziak eta, bueno, erakunde mota ezberniak, ez perfil desorriako erakundeak. Eta powerpur da finian, finan, bueno, bere en murua euskera da itsulita izango litzake, ba, pertsona zaurgarriak ahal dutzen komunitate energetikoen bidez edo pixkal parte hartzen bidez. Eta horren helburu nagusia gaur egun ibili izan dian edo orain arte ibili izan dian mekanismoak erabili pobrezia energetikoa hiru baten heltzeko. Alegia etxeko efizientzia hobetuz, en formakuntza emanez, hori etxetera bizitakin, eta jendei esplikatuz, babeno, zuregoera hau da, eta hola eta hobetu dezakezu, ez? Baina gara hortaz aparte, edo alzati hau da nolait berri, berria eta igual algoi narratikan eroso ondo datorkiguna, jako kooperatiba eta komunitate energetikoen konzeptua sartzen ditu hor, zez amezela neurri tradizionala hori eta parte baita herria, zabaltzen du espektrua en, parte hartzen berri batea, ez? Eta hortan epatu berdona da, ba, meno, Europako merkatu elektrikoa ere pixkanak aidan ezabaltzen, jendian parte hartze horrei, horrek ba, egin baten lagunduko joela, pobreza energetikoan pairatzen duten pertsonei ere, enpresa ba, en, edo multinazional energetiko, OIMNP, omerrian, haiek behaien energiaa gestionatua alizatia ez. Eta hori esanek ez zuzendian kontsumitzia, baina gara baita ere, ba, hortan zapartigual, kolektibotasunak ematen ditu naukera berriboek aprobitzatzia. Adibidez, izan lehike, en, energia efizientzia hobetzeko neurriak hartzia, taldeka ka, ez, ezana, et, nik art, en, ez nik artunen, ez dakizan bat, mila euro ordainu berbali ma ditut, txeko efizientzia hobetzeko, baigual mekanismo batzu badaue, non jen desberdinak juntatzean, izan lehiko komunitat energetiko baten edo, kooperatiba energetiko baten edo, bestelako forma batzutan, Eta hola hordun, nasko zeskura garrio bihurtu daiteke, efizientzia hori hobetzeko hartu berdian neurriak. Hori izan isolamendua jartzia, izan lehiuak aldatzea da bestelakoak. Aipatzen zenun kontuetako bat, gastuaren azan, eitor? Ba, Nola eiten zaio pobrezia energetiko egoeran dagun batek, bere baldintzako hobetzeko hartu berditu neurriak, ba, hainbat ekonomikoak? izango dira, behin behar ditu nobekuntzak eh, gastoekonomiko bat posatuko dute, ze, ze mekanismo edo daude horri aurre egin alizateko? E, bueno, gauza paradojikoa da, ze piskat pobres energetikoa nola bat espiral bat izango alitzea zelda ere ulertu daiteke, zaskin finata, bueno, retroalimentatzean fenomeno bat, eh, zuk dirua ez bali madaka zu bat iteko, gero ezin dezu gauza hori, eta gauza horrek ekarriko luken, edo aldak eta horrek ekarriko luken beneficio hori ezin dezu jaso. Hortun, pobresia ekonomikoan doan bertxona batek oso-oso baliabide gutxi izan ditzake energia pobrezia jaur reiteko ekonomikoki ez. Alare, em, badaude, eta gaur egun ikuste hortan ere garantitxua da atentziua jartzia, ze bueno, azken finan en, kontsumo kultura, bizidean kontsumo kultura hontan esan bezala ez, baxkapultzatzen du, En, kaso gutxi hitia era, gu gaur egundakon kontsumua, baina beno, izatez, konportamentu aldaketa xin pilo batzukin edo gozo asko aldatu, ezke betikoa dugu egarten diana, harkillak ba, bueno, erabiltzez dianian itxali, frigorifikoa demora gutxi joki irekita, kalefazioa piztutadonian lehiu lehi eta holako gozo gozo gozo. Gozo, edia bat ezera igual, gaztu ekonomikoik suposatestuenak ez, eta onik ustez danok, iginditzak egula gozo haiek, alare, orenesta en energia pobrese enbukatuko hiera dia pizkat detalietxo batzuk eta beno dano kontu hartu berkeo egin dituzkenak uste, hortan ere igual en atentzio jarri behartena da bueno en kriminalizatu gabe eta en, kulpa edo erru hori pertsona individual horren gainean jarri gabe ba betiere ba, bueno en ondo daola gogorastean gure ohitura aldaketa txikiekin gausako betu baita eskela hor igual gastu txikia suposatzen duen aldaketa txiki horiek ez? Pero eh bueno, Maia desherna daude, zenbat eta diru gei gastau, ba segurazki diru gei aurrestuko edo gastua ba, gen txikito ingoa, es. Em gastu suposatzen dutenak eta gaur egun asko itena diadakanak adia ba bueno, adies bombilla edo argiztatpenak aldatzia, es? Ba en traditional kilis handian bombillak en neko energia asko kontsumitzen eta horren aurrean ba dies led bombilla atzukibileskeo, ba argi nark kontsumoa eñandi batean morristu daiteke. gero horrekin lotuta adibidez, ba Orok horrian, elektrodomestikoak, edoitzeko aparatu elektrikoak, aiek ere aldatu ezkeo, eta efizientzia hobia daken beste batuta pasa eskeo borrekin ere aurreztu dagiteke asko adibidez, frigorifikoan kasu oso esanguratua da. Em, frigorifiko tradizionalo, zahar bat bali ma da kasu demagun, ez da, da kan berregun batio kontsumitzen duna, naiz eta kontsumo kontzumual momentuko txikia izan, hogeta labur du, eta iruren-iruren hogeta bostegundaz kasu hori martxan, ez? hori orduan ikuste, momentuen ez du asko kontsumitzen, baina gora ikuste zu urtian ziar, eta dalt demora guztian hori kontsumitzen, ez? eta berreun egin bat iortu bako itzian, berrak azken finan, gau urtian asko kontsumitzen du. Gain, en, alatzen badu zu hori, efizientzia asko zobetoak batea eta ez batio kontsumitzen ditun batean soz esatea digan, berrak azken finan, momentuen eskatzen dizu inberzio txiki bat, baina gora jaur luzea bera asko laguntzeu. Horreken lotuta talagagorak eta beste lakuak, ez? Eta gero jabeste eskalabatea jun da, ba, txeko efezientzia hobetzia izan eh, lehioak aldatzia, izan lehioak eh, hormetan izan lehioak horometan isolamendua gehitzia, taloko gauzak. Hoiegia esan bezala, asko zinberzioon dio eskatzen dute, jende gehenentzako igual oso eskura ez dana, eta horra adibidez, haipatu, lehen haipatutako PowerPort Proeitur Europea rakere bizkat ekarpen hori nahi dula, ba, igualiz nazirako inbertzio puntualoiek haina eskura garriak ez dien pertsonentzako, ba, nolaket kolektibuan, em indarroria hori aprobetatuz, ba artean igual errexo izangoelako hiek lortzea, ez? Hor sartzea dies komunitate energetikoak non konzeptua oso interesantzia dana, es energia ekoizpena energetikan, energia kontsumitzeko moduak aldatzen dialako eta energiaren kontsumoarekin lotutako bestelako aspektuak, adibidez, instalazio bat erostea edo hasierako investitza batitia, eskuragarriodalako. Eh, norrekin lotuta gaur egun aipatu, ba beno, babes mekanismoak pobrezia energetikoaekin lotuta do horre horreiteko, en Espainiarra Estatu maian dada da, bono soziala ez? Niori azken feinaan da, en arlo ekonomikoak inloturadakan laguntza bat ez daik, ez? Es? Ozea, horre kontuan hartzen duna da, zein dan pertsona zaurgarria ba, bueno, famili ugari bat izan lehike, izan lehike pentsionista bat, edo izan lehike famili monoparental bat, gura subakarreko famili bat adibidez. Eta, bueno, ba, erre, horien errentak kontuan hartzea, eta dazkan errentak maian arabera, diru laguntza bat edo beste bat ematez haio, ez? Hori alare arlo ekonomiko errekando zuzen duta, orduan eragitea estuna da, pertsona do familio horrek eukiko du kontsumo mailan. Azken fina, ez, dana, ez da gultzatzen kontsumo jeiztia, bezik eta gultzatzena, ba, beno, en, diru laguntza bat ematea, takitxo ez, eta piskatu hor txegatzea. Orduan, para hojikoa, zer diru horrek bukatzeu gaina enpresandien boltzikotan, eta gaina izatezu da, danokorda entzaten gauzo bat, eta gero enpresandien dake horren onura, ese bono socialan azken finean fakturan guk dano kordaintzen du, bono soziala, ez? eta fakturan nahiz eta fakturagainetan ikuste estan, faktura neuneko sate txiki badua, saku handi batea, ba, no? ba estatua gestionatzen saku batea, eta gero saku horratikan mandatzea diruak gaur egun espa, estatu espainiarrean 8 urte deiala, ba bueno, enpresa handienak eta gero haiek dake bono sozial hori emateko en eskubidea, ez? Horren horrek zer zertan horren diru hori dana eta kontsumitzaileengandikan pasatzen diru hori dana bukatzea enpresandietan. Ta esan ezela horrek ez tuna eta horrek energian kontsumoaken beakein ezta gainongo eraginkana, baizik eta honen bueno, kostu kostu energia en kostu ekonomikoa daite jo aurren. En maila txikio datorrita adibidez udaletxeetan edo bestelako eskualde mailako edo erakundetan bait ere gehienetan izateana da laguntza ekonomikoak. Baizan urtian, ez dakizamate euron manda, edo gola, ez. Eta horretik, gure uste ze garantitxuena da, pobreza energetikoan gai ari usteakoan lehenengo izatia izatea, kontsumoak beha gutxitzia, ez. Zorrek askan fina ekarizak, ez? aldaketak esaldi ezaguna da ezagunda damezela, no? energia merkeena da, erabiltzea merke, merkeena, ez. Baten bat, pobreza energetikoko egoeran, egonez, kero posible alda, hortik? bakarrik ateatzea, edo behaldea eragaki kolektiboagoak e, kompromiso instituzua edo nalak edo, nola da hiltein bidea hortik? Bueno, ez tetesango posible ez dan ikan bakarrik ateatzea pobres energetikotekan gogo euki eskio eta kriston lanain edo, bueno, en gaiai eldu eskio eta arro, asko dedikau eskio, bairitxe aiteke erabarianen duke esango berjoatentzako diseineskoan dilan Everest iristia, o sea, benetan saiatzaileen masa eta benetan baliabidea alimaskazu, ba bai, iritzikoa da. Baina korra, gaur egun ikusita arasuan, arasua ez da lehendibiduala, bai ziketa egiturazko arasua dala, alegia horren inguruan dauden baliabideko somurritzadia dela eta esan bezala, eh, espiral baten bilakatzea dela, ba, nikuste argi dagola, ez da la araso indibiduala, bai ziketa beno. Araso kolektiboa dala, egiturazko arasua dala eta orrun konponbideak ere arasu egiturazkoa izan berdula. Adibidez aipatzeko tarifa, tarifa energetikoa em, en, ta kit, esta casualidad ie izango, esta ki no la dan, baina bueno, em, izan daiteena pertsona zurra garribatek ordaintzen ditun impuestoak bere fakturetan batutan izan daiteke, em, kontsumitzaile handi batek ordaintzen da, baina, baina gailo, ez? gaur egungo merkatu elektrikoan zenbateko gailo kontsumio askotan tarifa merkebizatea eta proportzioan gutxi ordaintzea. Ordun En azken izinaz egertatzea, bueno, gutxi kontsumitzen dutenak, proporzioan askoz gehi ordaintzen dute, asko kontsumitzen dutenak gaino ez. Talako gozien ikusten erreparatu bertza gela. Gero, aipatzen duzun bueno, sozialki eragite hortan, eta, bueno, pandemia bea adibide, lehen aipatzen zampirusak ez diela, bueno, ez du laulartzen ez klaseaz, ez arrazaz, ez jeneroaz, dena hiberlin erasaten diela, eta garbixen barkeratu da ezetz. Pogorrezia energetikoa enbaldago horrelakorik. Berluinera esaten aldi guden, oi? Eh, nik uste, ezetz. Azken finean, hori. Gauza askon ere ginez, o gauza askon ondoriozkoa izan dara, faktore jakin batzudian ez batez ere hortan ere egiten dutenak, eta hortak horietatik anaguzia, baliebide ekonomikuak, horrekin ane ustez esan lekeia ziratik anez da, noi berdin ere egiten digun gauzo batez. E adibidez baeste hit generoari errapatu eskeo aipatzekoa ba da adibidez, bueno, Pikarak eta Goienarrek atea zuten monografiko batenera aipatzea, es nola emakumeeskuak etxian demoragailo pasatzen duten, ez? Eta askotan bueno, et, ez eta ben, nola bai genero rol bana ketan arabera gizon eskuak etzik ankapo lana eta emakumeeskuak etxian, ez? Ordun etxian zenbat eta demoragailo pasa, ordun eta geio komiartean sufritzen dezu pobrezia energetiko hori. Zer etxian temperatura egokia mandatzeko gai ez bali mazea, etxetikan kampuan zaudenian, etxea konturatuko, baina etxian zaudenian bai ez. Tanik uste hortan adibidez, pandemian kasu esan dala, eta askotan gertau segula seguraski, etxian zemateta demora gehiopasa, edo lana, etxetikan hini izan deunean, igual konturatu gea. Hai ba, igual etxian akaten temperatura ez, eta hain egokia etxea hamizte pasatzeko ez. Hori ez bat, baina gara baita ere, ba, etorki nahi dago kionez, edo arra zehal izatutako, edo, beno, jatorre izarinetako gene en ordez nire uste zaitzakoa da gaur egundoren babes mekanismo edo laguntza asko diala ba bueno eztegit hizkuntzak adibidez eragin desaken gausa handi bad ez horren atzean dago nada en horma burokratikoa handia askotan. etaia en pertsona nolabait hizkuntza menperatzen duen pertsona batei kostatu balima bali zaio, Horma buruko ratiko horreia formulario bat betetzia, informazio bat biltzia, eta informazio hori eskaintzia, eta bueno, azteko informazio hori eukierein berda, zauden estatuko logikan arabera, ez? Zure papelak, eta ez da gizero orduan. Dea pertsona hizkuntzori meneratzen duen, eta balintzatzu dazkan pertsona bat entzako zaila orma burokoratiko jaurra eutia, bapentzauk kanpotik handa torre bat entzako, zeinak ezta askan papelo batzuk, zeinak ezta askan agiri batzuk, zeinak ezta kanibali, izkuntzan gaineko kontrol edo jakintza hori, bat semat kostatu behaltza ion, olako laguntza bat ezkatzia ez. Torrek askan fina, menpekotasuna sortze, huze pertson horredaka, erakune bat ekiko menpekotasuna, eta ez daka bestelako balia ebidekan, bere goera hori hobetzeko, ez ekonomikoik edo bestelako balia Gero, beste kontu baga, e, gero eta energia gehiago kontsumitzen dagula edo gero eta dependienteago agarregala, energia behar duten galioetara. Honek ere gina duka, pobrezian? Ba, ineroztes du diga, ez. Azken bina esan bezala, ose, pobrezienergetikoa, kontsumoenergetikoa ekin dau lotutaz. Gero, horralarea ipatzeko adan, ineroztes, fokua jarri bertza joela energetikoa eta etxe bizitzetako kontsumoenergetikoa izo rek gizartien kontsumo, bat, kontsumo maietan zer esan handia daka baina ez tala nagusia, ez tala kontsumo mota nagusia eta hiturri nagusia are, en, nik uste kontu gehala zerrei botatzen zaion errua edo arazuan nondon ikustian zer egian nahi geha, gehiagia infokatzen bai txian energiasko gaztatzea eta arazua baina gero aldi berian iuan askoz energia jo gaztatzea industrian askoz energiaga jo gaztatzea eta balorreietza jo errepartzen ez Gantik uste garantitzu dela eta etxeko energia kontxumorraidea errepartatu bertzaio eta hori gutxitu berdatu di gabe Gantik uste danian eta eremu guztietan gutxitu berdala hemen ez dala ez dala itu horri bakarrare eta araso bakarrare <hazurra> No beraz ba daukagu hor energia eta dependentzia arteko zerbait konpontzeko bintzat e, Mila eskatra hitor ez da gitz zerbait gatu zaizun esateko edo esateko gogoz gatu zean gairen bat badaon galdetu ez nah? dut Ba ez, eta egitekin izan, gai asko izan daitezke pobres energetiko lotuta da guenak ez, eta, eta zertaz hitzein daitekeena. Ez, aipatu neko dukena da, hori, azken finean, en, bueno, gara egun ahimeste egitean trantzizio energetiko eta ekosozialekin lotuta ez, ba, europatikan ere, europatikan ere datozen argi dudatzuk dako diala, argi batzuk, batzuk diala, egin hor, atzian ez ustian aldekuak ez, Gauza bada Europan sezatean eta beste gauza da zerra aplikatzean, baina beno nik horrei garantzi eman behar zaiola eta trantzizo ekologiko edo trantzizo energetiko eta zitzaiteakuan argi laga berdala ezin dala inorren kosturajun eta inorrek ezin dula hortetikan or kaltetuta erten. Eta horrei dago eta kazu hontan gairat horri beno pobres energetikoa gala oso oso kontun hartu biharako gauza bat eta erraotikan eta ziretikan eldu biharako zaiona trantzizio hori dan ontzako egokia alegia justu egin zatea nahi bali madera. Formura ba go betorrekin antziko no, dago. Un diez que fairta horra, Esker ga asko, esker ga asko ireki, gomendatu.